І ще через рік оця третя особина голосно вимагає для свого росту повзання і бігання додаткових метрів. Знову ж, за логікою, сім'я з трьох осіб перестає бути малосімейною, а стає повнометражною і вимагає для нормального життя нормальної площі. Та це десь там, іншому, нормальному суспільстві. У нашому, якби ця родина не плодилася і не розмножувалася, за законами природними, біблійними, суспільними, вона так і залишиться на отих 12 метрах житлової площі. Бачив би Господь з неба, генеральний секретар з того світу і президент з Банкової, скільки їх, оцих в'язнів хибної логіки совітської влади на теренах постсовітського простору, гібії у безпросторовості і безперспективності цілих мікрорайонів малосімейок. Проте для людини без сім'ї такий варіант просто чудовий особливо після довгих років життя у гурті, у прохожих на віду, як співав крокодил Гена. І Валя насолоджувалася цим життям, насолоджувалася щиро відверто, бігла з роботи вранці, після чергування, чи пізно ввечері, щоб увесь вільний час присвятити облаштуванню свого нового житла. Вишивала серветочки і подушечки, шила особливі за зразком, з поблат роздобутого на ніч позиченого американського журналу «Штори і фіранки». І вилизувала, вилизувала, вилизувала, вичищала усе до стерильної чистоти. Знаходила особливу насолоду доброї господині у тому, щоб увійти вранці до ванної, а там усе сяє, усе на своєму місці, усе красиве, фірмове і дороге. От тільки щодо дорогого виникли проблеми. Платні медичної сестри – Катастрофічно бракувало на те, щоб дозволити собі якийсь хороший шампунь чи лак для волосся, не кажучи вже про косметику чи одяг. На харчування Валюша багато не витрачала, живилася крихтами, мов пташечка. І так надміру товста. Облаштування іноді вимагало сторонньої допомоги. Доводилося просити у сусідів то викрутку, то млуток, то ще якусь дрібничку. Так Валя познайомилася з двома сусідками – Тонею і Танею. Таня жила з чоловіком і двома дітьми, шкільного віку, такий же, як і Валентина, 12-метровій квартирці. У кімнатці, акуратній, чисто прибраній усю площу займали меблі, шафа, стіл і два дивани. Удень їх складали, тому якось боком можна було протиснутися від шафи до столу, а вночі, коли усі займали свої спальні місця, вийти, скажімо, у туалет можна було лише переступаючи через тіла ближніх. Але Таня не тужила. Працювала на базарі, мала власний кіоск. У перспективі відкриття іще одного. Чоловік мотався у пошуках товару до Польщі. Туди він віз наше, а звідти їхнє. Ще трохи і не складаємо на квартиру. Радісно дивилася у майбутнє сусідка. Скільки ж можна отак мучитися? Сусідка з кімнати навпроти Тоня жила, як і Валя, одна. Не любила розповідати про себе. Чи соромилася того, що вона лікар – Дочка відомої у місті людини мусить мешкати у такому малоповажному місті. Для неї це був крок униз. Навіщо тобі знати, Валюшу? Розлучилася із чоловіком. Негідник був, яких мало. Забрала речі і втекла. Дяка батькові, що використав свої зв'язки і знайшов оцю кунурку. А додому повернутися ви не могли? У батьків же ваших, мабуть, велика квартира». Валя ніяк не могла перемогти в собі оту звичку звертатися до лікаря на «Ви». «Додому? І з сином?» «Ні, у кожного своє. Я не могла». Сусідка Таня мала обмаль часу, тому близької дружби ні з ким не заводила. Усі розмови з нею починалися і закінчувалися одним. «Валюха, чого ти сидиш зидма?» «Само нічого, друг, не припливе. Крутитися треба, крутитися, поки не пізно». Люди гроші роблять, а ти сидиш. Що висидиш зі своєї медицини? Я ж сама вчителька. Теж не без диплома. Тільки поки мої сидять в учительській і плачуть, я кручуся. То що ж мені, на базар іти? А куди іще? Зараз час такий настав, що можна заробити копійку. Дуй з моїм толькою до Польщі. Заробиш хоч на пальто зимове. На чоботи. Ну все, я побігла. Часу не має балачки балакати». Таня крутилася, зате Тоня частенько заходила до колеги побазікати. Вечорами, коли її син, серйозний хлопчик в окулярах, сідав готуватися до уроків, Тоня вимикала телевізор, щоб не заважати, і залишала його самого над підручниками.